Vi <Sussulk> ja, lyssnar ju på koppen. Ja, nej men välkommen hit. Ni lyssnar på koppen med mig Kope Lucas och Kope Jussan, Kope Ludvig och Kope Sara. Välkommen hit Kope Sara. Det är första gången. Ja. Kul. Jättekul. Du har skrivit väldigt mycket den ja. här året. Och ni som läser tidningen har säkert sett Sara på bild och hennes namn i tidningen. Mm. Och på Lika som bär. Som Victoria. Just det. Så, alltså just artisten det. Victoria. Så himla lika. Det var en så alltså lik eh, Lika som bär att jag har ju faktiskt fått kämpa med mot att kalla dig för Victoria under hela Nej. den här våren. Det liksom jag... känns mer naturligt ja, Koper Victoria, jag nej Sara menar Det är helt obegripligt att du aldrig har fått höra den Nej förr. men jag, jag kan inte se likheten själv nej. Men det är kul Men jag var ju mer nervös när jag träffade Victoria För då kunde jag inte tala om för henne Att ni hade sagt att vi var lika <håll> För tänk om hon inte vill vara lik mig <håll> Eller inte heller med Eller hon exact. bara kände, gud det är, jag, är det spegel eller oj, ja. är det en <håll> Stände in ifall hon hade blivit sjuk eller något. Precis du, av allt du har fått skriva hittills, mm. vad har varit roligast? Alltså det har varit så mycket som har varit kul. Jag har ju fått träffa coola glasstestare och påskmustestare. Men jag tror att KP-fixar har varit roligaste för att de har träffat bli så himla glada. Och då har ju jag träffat Samuel som käkade middag med Vlad. Vad händer här? Vlad händer här. Just det, Mello-Vlad. Exakt. Ja, men förutom att du är reporterpraktikant och extremt lik eh, artisten Victoria då, så vet jag efter att ha läst K.P. under våren att du, eh, ett, har en hel hög med guldmedaljer hemma från gamla eh, gymnastiktävlingar. Jajamän. Truppgymnastik. Truppgymnastik. Viktigt. Ja, det är skillnad. Mm. Stor skillnad. <laughs> det var det första jag vet. det andra jag vet är att du tycker om att trycka mumsmums eh, mums i ansiktet på din sovande lillebror. Ja. Vilken hobby du har. Och tre. Jag vet även att du tycker om att leka eh, den välkända leken Knutgubbe. Yes. Men vad är Knutgubbe? Jag har aldrig hört talas om det. Det är som ett slags jaga. Fast alla står vid en knut. Och så är det en Knutgubbe. Och han, En alltså husknut? Exakt. Knut... Är det Ja. Alla som, som är med får stå vid en husknut. Mm. Och knutgubben ska gå runt och försöka se om någon lämnar husknuten. Och Man ska ju ta sig mellan husknutarna utan att bli tagen av knutgubben. Mm. Och vad läskigt. Det är lite spookigt. Ja, mm. men så roligt. Ibland blev jag tagen med flit bara för att det var kul att även vara knutgubben. Ah. För det låter ju som någon gammalt så här, väsen- Mm. Gå inte ut i skogen nu för då kommer för knutgubben att ta dig. Jag vet också en del saker om Sara mm. som är värda att nämna. Så jag fortsätter på din lista här med nummer fyra. Okay. Sara har varit med och tagit ett SM-guld i segling. Mm. Wow. Mm. Mm. Det är faktiskt coolt det. Hur många SM-guld har ni, Lukas och Josefin? Sammanlagt. Ja. Jag har noll ja, och noll. Jag har jag har, har du kanske ah. något i trumpkonst mm. eller något? Sånt? Nej, Lager. jag har inget. Jag har inte heller något, så alltså, alltså. jag är ensam här inne och har SM oh. Precis. Du kanske även har SM i någon gymnastikklass? Eller är det bara i ja, sina... faktiskt. <laughs> du alltså riks, riksmästerskap. Det, var inte, det hette inte SM, Nej, det men det ännu. var ju ja, ett riksmästerskap. Men bara en sån sak som att nummer fem då. Mm. Kunna samla på guldmedaljer. Ja. Det är ju inte alla som... Man skulle kunna önska det, men, ja, det men Sara har ju faktiskt kunnat göra det. Mm. Brons och silvermedaljerna, de kastade åt sidan direkt. Det var bara guldet som räknades. undrar om man måste heta Sara för det, för när jag intervjuade Sara Sjöström en gång, mm. då sa hon simmerskan alltså. Då sa hon lite samma sak. Hon ja. visste typ förutom några speciella silver som OS-silver och så. Ja, Annars så hon visste typ inte ens vad de medaljerna var. Nej, var liksom... men de är ju inga roliga. Ibland tror jag att jag behövde förlora för att inte bli för kaxig. Och du menar på alltså komma tvåa menar du förlora? Ja. <laughs> Nummer sex, mm. sista punkten på min lista. Mm. Sara älskar att titta på YouTube-videos när andra dekorerar bakverk. Ja, Till det är exempel så med små broderier. Ja. Mm. Av är ätbarar, va? Ja, precis. Korsning och sånt. Ja, de Korstings har liksom en liten skrift på sig som ja. Men varför gillar du det? Det var så avslappnande att titta på. Jag kan fastna i flera timmar och är bara satisfying. kolla på. Ja. Men du sitter inte själv hemma och broderar med socker. Nej, men jag kan inte. Nej. Jag är så okonstnärlig. Jag önskar att jag kunde. Men jag vet ju fler grejer om Sara. Ja, jag fast jag inte vet om egentligen. Du menar mer som fördom? <laughs> jag menar. Ja, men lite som en fördom, ja. ja. Så jag vet en massa saker om Sara, bara på känn. Mm. Jag tänkte jag ska prova några av dem. Vi testar. På dig. Tänk dig det här scenariot. Du kommer hem, det har varit en ansträngande dag på jobbet sätter dig vid köksbordet och gör en macka med kokt ägg och kallas kaviar. Nej, alltså jag gillar inte ägg på macka. Mm. Jag kan gärna ta ett ägg bredvid mackan och en pytteliten klick kaviar, men inte äggmacka. Mm. Så ett halvt rätt Man kan ta rätt och ja. jättemycket fel. Får jag testa en för dem för Sara? Som jag verkligen tror på. Mm. Vi träffar ju Sara på dagarna väldigt mycket, men aldrig på nätterna. Så vi kan ju inte riktigt veta. Men jag tror mig ändå veta. För det första, att du är en typisk sån person som sover på mage. Stämmer. Ja, ja. <laughs> tack för det. <laughs> Mitt i det. Ja. Och så <laughs> tänker jag att du sällan har svårt att sova. Men när du är fullmåne ute, då... Då ligger du vaken och bryr det. Då jag inte alls. Ni ser? Hallå? Mm. Men jag tror i grundar sig botten att jag är rädd för varulvar. Jag tror att det ska komma varulvar när det är fullmåne. Ja. Så att, speciellt när jag är som morfar så ligger jag och tänker på vad jag kan gömma mig om det kommer en varulv. Här har jag en till liten fördom. Jag tycker fördom låter så negativt. Det här ja, är ju inte det det. negativa grejer. Äggmackor, jättegott ja. Vad ja, är man en fördom. Ja, en ett en, antagande. Ett antagande kan man, man kan säga. Men det är inte så positivt bara i sig att anta något om en person. Nej men man måste ju ändå äh, det går inte att förneka att man gör det. Jag vet ju massa grejer om dig också som inte du vet mm. att jag vet. Det kan I know. och jag skulle kalla det fördom. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju peppiga härliga grejer. Som till exempel att Sara utan problem skulle kunna förlösa en ko. Oj. En ko eh. som ska föda barn. Jag gillar ju inte djur. Nej. nej. Så att jag skulle vara i närheten av en ko först och främst är väldigt otänkbart. Och nej, den stämmer inte. Bra, lättviktigt bra. Satt, va, va, va, va, Vi är på landet, passerar en bondgård. Bonden kommer ut springande. Rosa ska föda, rosa ska föda då tror jag faktiskt att du med dina sjukvårdskunskaper som jag misstänker att du har mm. och den här lite lantliga, liksom, du har varit på landet, mm. du vet hur det går till. Du skulle direkt bara, Lukas, du hämtar en spann vatten. Josefin, gå in och hämta pappersservetter Nu kör vi! <rätts> ja, men okej. Sara kanske skulle styra upp det, men hon skulle <rätts> inte skulle... vara den som förlöste. <rätts> hon skulle ja, hålla sig undan för Hon skulle säga, Ludvig, förlös kon nu... <rätts> <laughs> ja, det stämmer det stämmer mm, ja. Jag har en till fördom mm. Som jag, eller fördom Ett antagande Och det är Då När du duschar mm. Du sjunger alltid i duschen Ja, det gör jag ja, är det. Och fortsättning på den Du gör det dessutom bra Det är ju upp till Var och en <laughs> Pappa frågar mig några gånger om jag har ont i magen när jag men Ja kanske Jag tänker att du är en sån här Oupptäckt talang som Idol skulle åka och hämta dig direkt i badrummet Raka vägen till audition För att du skulle liksom inte gå till audition själv Men du skulle platsa där Ja, det tror jag också. kanske mm. alltså, Jag gör ju en show av det Jag använder ju duschmunstycket som mikrofon Och oh. drar ju gärna några dansmoods kan, kan, kan du inte blunda och låtsas att du är duschmun Vi lovar också blunda Jag vill bara höra om det stämmer Jag vill inte sjunga så någon hör Men vilken är den bästa låten att sjunga i duschen? Just nu är det faktiskt Det är Billie Eilish då kan ni sjunga i duschen förresten, Lukas och Josefin. Lukas, gör det. Nej men jag sjunger ju överhuvudtaget inte. Nej, men nu är du ju helt själv. Du står i duschen där, det finns inte en människa som hör. Ja men jag tänker att... Nu, nu känner jag inte att jag vill sjunga i duschen, men jag bor ju i lägenhet. Mm. Det hörs väl inte grannarna, det måste vi ja. ja. göra. det gör lite stelt. Och speciellt ja. i badrum för ja, att alla ledningar de, Jag inte. tänker att hela huset hörs. Sara? Ja. jag har en fördom mm. att du är en väldigt lugn person som eh, sällan brusar upp eller mm, ja. agerar ut okay. om om du är, får vara mätt när du blir hungrig så är det en helt annan eh, tröskel den sänks, tröskeln till ilska det stämmer ja. speciellt på morgonen när jag både är trött och hungrig ja, det är då också, är jag precis. ett monster Snyggt, Lukas. I de lugnaste vatten. Nu har jag precis ätit, så nu är jag ganska snäll. Det är så skönt Underbart att, att mm. Sara, Sara för det mesta varken är trött eller hungrig på jobbet. Nej. Men det är, du, Nej. Hon verkar känna sig själv. Att hon lunchar ju regelbundet och noggrant. Ja, och tar en frukt när det behövs. Ja. Jag har ju även fördomar om er. fast när jag har jobbat så länge med er, Josvin och Lukas. Aha. Vi snackar ju många, många, många många år. Det finns ju saker som jag bara vet om er utan att jag egentligen har fått reda på det. Lukas. Aha. Potatiska Eller som du brukar säga. Gratäng. Det är rätt bra. Jag kan nog säga bara gratäng om potatiska täng. Det skulle kunna hända. Är det den enda gratängen för dig? Nej. Men det är nog den enda som är gratäng. De andra är ju tack och gratäng, gratäng. Vad, vad, vad tror du att det avslöjar om dig? Ingenting. Ja. Vad tror du? Jag menar ju att det tyder på att du håller ändå. Gratängen, som den kanske främsta potatisrätten. Aha. Som en fransk pärla no, no, no. på din fredagkväll. Riktigt så är det inte, tror jag. Jag, jag har nästan eh, slutat med potatis, det är det. Mm. Jag är född i fel Pasta är mycket godare tycker jag. Jag gillar grönsaker bättre. Mm. Ja, pasta är gott. Äh, ja, men du så... säger i alla fall vad Ja, det varandra. är ganska rätt. Mm. Josefine, för jag säga en fördom ja. om dig? Ja. Sen du flyttade hemifrån så är det enda du har kokat ägg. <laughs> Det... Möjligtvis att du har kokat typ såhär, en tandborst Om du tror att den är förorenad alltså, eller något. Men annars <laughs> Lucas, bara ägg Lukas, <laughs> du känner mig bättre än jag själv För att, ops, eh, ni som lyssnar Jag har ändå, det är väl ett decennium drygt Sen jag flyttade hemifrån mm. Och eh, jag kan inte komma på nu att jag, jag jag har faktiskt kokat, jag skulle inte komma på det själv Jag har kokat eh, föremål för att ja. desinficera dem men annars är det nog bara ägg. jag kan ja. inte komma på, vad skulle jag annars koka? Nej jag vet, inte. Jag vet faktiskt inte. Vem? Vem? Vem. Vem. Vet, du? Vet, du? vet ni? Uh -oh. Jag bakade i helgen. Nej. Jag gjorde en morotskaka. Han är käkaren en gång. Mm. Mm. Ja men Visst är det gott mm. gjorde du lite glaze på toppen sådär eller vad du det? Lite, jag gjorde lite massvis med ah. frosting som jag ah. kallar det ja ah, just det, frosting <clears throat> och eh, det var så här va, att jag letade upp det här receptet på internet och där fanns det väldigt mycket eh, sån här kommentarer till receptet man kunde skriva vad man tyckte om det och eh, det var väldigt intressant läsning så jag blev sittande där ganska länge faktiskt och scrollade igenom det var säkert utan överdrift 350 kommentarer no. på det här morotskakreceptet. Det fanns några liksom kategorier av kommentarer som var ganska tydliga eh, som jag tänkte dra för er nu. Så lyssna, lyssna noga. Mm. Första kategorin det var de, de ganska kortfattade Så här, vi, jag är här för att baka. Eh, jag skriver gott. Inget mer. Andra kategorin en ganska intressant grupp människor som tycker verkar tycka det är jättekul att baka, men också lite läskigt att baka, va? Det är ju ändå rätt mycket att hålla reda på. Uggnar ska sättas på, man ska måta upp mjöl och det ska bli lite rätt. Och de blir ganska oroliga. Men vänta här nu. Hur mycket mjöl var man skulle ha i? Jag har inget så lite mått. Funkar det med att väga mjölet? Eller kanalen är slut? Kan jag ta något annat istället? Den typen av, mm. av frågor växer hos denna, denna typ av människor. Får de svar i kommentarsfältet? Eller? Nej, det är det som är... Det är, också, att det är väldigt många som tänker att det är en slags levande forum. Ja. Uh, Jag tänker som det är så många så borde det, men ändå... De läser nej. inte varandra. Så de, ja, bara... vet man, de kanske försvinner för det var så fruktansvärt många kommentarer. Mm. God, god, god, god. Tredje kategorin människor. Det var de som inte som verkligen skiljer sig från de förra av de här som var lite rädda. Istället går in med världens självförtroende och känner att... Moröt, varför ska jag det? Jag har potatismos i kylen, F funkar lika bra. Frosting på toppen, varför då? Jag smälte ju bara ner den här chokladkakan som jag hade hemma. Man liksom byter ut kanske sju, åtta, nio ingredienser utan problem. Sen har man ett helt annat bakverk, men det ja. man vill gärna berätta det också. Att jag, har, jag har bytt allt det här. Och sen var det en fjärde kategorin människor som jag kanske fastnade mest för. För att den skilde sig så mycket från vem jag är va. Och det är de här människorna som bakar för andra. Inte för att äta kakan själv, utan för att någon annan ska bli glad. Och de skriver då att kollegorna älskade den här tårtan. Satte i sig två långpannor. Mm. Betyder det att nu har det vattnats i munnen här på oss efter moroskakan? Betyder det då att du inte kommer bjuda oss? Ja det gör det ju faktiskt, men jag blev ju väldigt inspirerad av de här, den här fjärde kategorin och tänkte att nu ska jag baka, jag ska spara morotskaka till Lukas, Josefin och Sara. Det ska de, de ska få det, men, men den var ju för Fett, god så jag åt upp hela kakan trastigt. tillsammans med min familj. Då. Är du en femte kategori egentligen som inte kommenterar? Eller vad ja. kommenterade du? <laughs> Kom till om, ingenting. om du hade kommenterat, vilken kategori hade du hade skrivit? God. God. Du du inte alltså? Så det blev inget. Nej, så det blev inget den här gången. Men Nej. nästa gång kanske jag tar med något. Nya koppenummer betyder nya frågor i kuvertet. För er som inte har lyssnat förut. Ja. Så Alla frågor som ligger i kuvertet har ställts i Kamratposten-tidningen. Någon gång. Till någon. Till någon. Eller, av eller, någon. eller av någon. Ja, Kul. Spännande. Och, Lukas, mm. vad ska du egentligen heta? Jag vet inte. Jag tycker, jag tycker om Lukas. Men har du fått höra? För jag tror att min mamma sa någon gång att om jag hade blivit en kille så skulle jag heta Fredrik eller Tobias. Mm. <laughs> fast, fast hon gillar inte namn som slutar på S så kanske Fredrik. Då. Ja ah, Nej, jag vet inte. Det var en svår fråga. Ja. Kan vi, har ni fått höra vad ni skulle heta om ni hade blivit... En annan person? Eh, ett annat kön. Lovisa skulle jag heta. Uh -huh. Det är ganska likt Ludvig på något uh -huh. sätt. Ja, jag vet nämligen inte. Sara, har du fått höra? Nej, alltså jag vet bara att mamma egentligen ville att jag skulle heta Sara Klara. Jaha, fint. Men, Vill Horim? ha rim? Äh, ja, tydligen. <laughs> men, men min äh, pappa sa nej. Det blev äh, Sara Ludvig. Ja. Minst du alla mål du är? Ähm, äh, ja, nej, det gör jag inte. Har du jag gjort jag många mål? Ja, men jag var. Äh, jag spelade en del fotboll va? förr i tiden. Då gjorde jag mycket mål. Men det var ju länge sedan. Äh, nu är jag ganska stäck, kanske, när jag spelar med mina barn ibland. Inte så ofta. Jag kan nog ärligt säga att jag aldrig har gjort ett enda mål i hela mitt liv. Sorgligt tycker jag. Oh, nej, men jag är ju inte Jo, det ser vi inte ledsen ut. <laughs> jag är glad ändå. Men ni ja, hör, det, det, det, kan, det kan här, gå ni, hyfsat ni kör, bra i livet Ni kör då. handboll på jumpan. Det händer aldrig att du... Nej, men jag tror... Jag kan inte... Så här, det, det, frågan var ju minns du alla mål Nej. du gör jag minns inte ett enda mål i mitt Nej. liv så att jag tror inte att jag för jag har ändå ganska bra minne mm. jag tror inte att jag har gjort mål för att jag är så usel i allt som har med bollar att göra. kan man göra mål i något som inte inkluderar en boll Josefin äh. vad gör veganer när de får huvudlös bra fråga jag är ju inte vegan då och jag har aldrig haft lös. <laughs> eller. Har du inte? Nej, inte vad jag vet är alla fall. har kvar. Men jag tycker ändå, så där kan jag undvika att döda ett djur. Så undviker jag ju det. Jag slår inte en mygga bara för att den surrar lite. Liksom, utan då får den sura på. Eller, Om så. den äter på det. Ja, men det nej. nej. Det, då, då, då, snällt puffar jag bort den så Tack, men. Inte <laughs> tack, nu. men tack. Ja. Mm. Men ohyra och sånt det gör jag mig ju av med så att, men jag är ju som sagt inte vegan så jag vet inte vad en vegan är, men jag Nej. gissar att de avlusar håret och tänker mm. tråkigt men Nej, så här endast. får det bli ja. men det kan nog skilja sig från person till person, man kan ju inte dra alla veganer över en kam Nej. Alltså det kan ju vara någon som inte är vegan som tänker låt lusen leva liksom. det... blir man någonsin av med dem då eller ja. fortsätter det klia det är bara flera, flera, flera, ja, flera, exakt. så att hela håret täcks av lust. Ja. <laughs> vad jobbigt det var. <laughs> Jag vet faktiskt inte. Sara, om du var ett djur, vilket skulle du välja? Jag skulle bli ett lamm. Men då skulle du bli ett gammalt får sen. Nej, men jag skulle vara lamm för alltid. Eh, jag undrar, Lukas, innan mm. vi stänger frågelådan. Vad är du för skor när du jobbar? <laughs> Jättebra fråga, har Jag är också undrat. Jag har något lite mer sängaktigt på höst vinter och så här på åren brukar han sneakers på varje fot. Hur skulle du beskriva din stil? Alltså, trött, trött stil. Jag jag inte... förut så fick jag ha så här färgglad och kul stil. Mm. jag tappade stinget någonstans. När andra barnet kom, jag orkade inte koncentrera mig på på min egna kläder också. Man har jobbet, man har mm. barnen och då ströker jag men det kan man nog se i gamla kp 2011 till 14 att det är lite mer färgglatt. Hörni, nice. <hör> nu ska vi skratta igen. Det är dags för flamsteater. Kommer ni ihåg förra gången vilken succé det blev? Jättekul! Oh, ja. Vi skrattade och hade det så härligt här inne i studion. Men kan vi inte försöka skratta lite mindre och låta de som lyssnar skratta istället? Skrattförbud den här gången. Ja. Vi ska tänka på att skratta mindre. Alla vi ska tänka på det. Ja, det är ju som så att vi har ju KPS egen bellman, Lukas Björkman, i huvudroll. Med då Josefin Auer som tysk, en. Och eftersom det här, den här historien även innefattar en tredje person så har vi tagit hjälp av Sara eller som jag brukar kalla henne, fransken. Mm. Mm. Ja. Okej. Okay. <clears throat> Ska vi säga att det är en fransk sjuksköterska kanske? Och en tysk doktor. Ja. <laughs> Om ni tycker att det är värdefull information för lyssnarna ja. så säger vi det, ja, absolut. Det tycker jag. Mm. Det var så här, förstår ni. Bellman hade mått dåligt en tid. Han gick till tysken som jobbade som läkare i stan. Varsågod nästa. Bellman, Carl Mikael. Ja, det är jag. Varsågod, doktorn tar emot nu. Nej, men god dag, Bellman. Hur kan jag hjälpa dig idag? Jo, Volkan. Jag har alltså stora problem med att gå på toaletten. Ja, okej. Okay. Berätta. Jo, varje morgon så kiss... Alltså jag gör nummer ett klockan sju. Och sen gör jag nummer två klockan åtta. Aha, Men varför är det ett problem? För jag vaknar ju först klockan nio. <skratt> yeah! Ni har lyssnat på K-podden. Vi har en mailadress, Vad är den Josefin? Den är kpodden at kpwebben.se Dit ska och ni ju skriva in allting. Ja, vi blir så glada för alla mejl. Och vi läser alla mejl. Och tipsa oss om vad vi ska prata om framöver. Så kanske vi gör det. Glöm inte att följa oss på alla sociala medier. Där finns kameratposten, Kolla in vår sajt, kpwebben.se Men framförallt prenumerera på tidningen i Tack för oss. Hejdå. Hej då! Hej då! Tinka, tinka, tinka. I'm